Ніколи було і Єромонахові з старим солдатом говорити. Тільки що у вівтарі передали йому цидулку від княжни Марії Михайлівни Одоївської. Швидше кортіло йому її прочитати. Учора був іеромонах на молебні у великій панській садибі Одоївських. Скінчився молебень, запросили всіх до столу. За стародавнім звичаєм почали з тропарів. Тропарями закінчили обід. Та не співами ж самими задовольнилися гості. Чимало горілки і простої, і боярської, Чимало наливок, Чимало винусіляких стояло на столі. І не гребували ними гості. Десь узялися блазні, огидні карли, І почалися справжні веселощі. Крутилося, стрибало все перед очима і Йоромонаха. А далі? Не знати як, опинився у спальні княжни. Здорова висока дівчина присунулась близько до нього. Була вона, як і всі, в цей день на підпитку. Откинула коси ближче, ближче, уста біля уст. Звичайна картина – п'яний чернець і дівчина. Та кінець незвичайний. З юнацтва свого не знав чернець жінки – і не пізнав її зараз. Незадоволено одкинулась княжна. Минуло кілька хвилин, мовчанка, і знову присунулась ближче, притисла до себе несміливого ченця. Пекучі поцілунки, божевільні рухи, не пам'ятав і Романа, що було далі. Вернув додому п'яний, упав на ліжко своє і проспав до ранку. А зараз. Лист. Де ж тут у словак об'яково вдумуватися? Увійшов до Келії, почав читати. Солодкі, незнані досі слова. «Ти мій світ, отець душевний і тілесний, муж і утішитель, а я твоя раба». Сів на ліжко, замислився. Попливли думки до вчорашньої зустрічі. Узяв перо, розіслав папір, Полилися нескладні, незграбні слова. «Ти моя радість, і матушка душа, і дуже дорога моя супруга, і неначає моє веселія й сладость». Уже догоріла свічка, кінчив писати. Ліг спати, і сниться незвичайний сон. Сниться княжна. Сидить край столу. Нема на ній сорочки. Гола, пашить вогнем, Млосно у вісні панотцеві. А в княжни десь на руках З'явилася немовля. Пригорнула його до себе, Дає йому грудь, Попливли якісь солодкі хвилі, Повне провалля. Мить стало огидно слизько. Прокинувся чернець у келії тихо, Ще не вернув додому диякон. Нема нікого. Кілька хвилин, і заснув Антоній кріпким сном до ранку. Минув великий піст. Пролетіли великодні свята. Трохи забув уже Коб'яков про пригоду з ієродеяконом. Аж нагадав йому знову про те, та ще й як нагадав ієромонах. Був то четвер після великодних свят. Побожно, уважно запалював коб'яков у церкві в лямпадах воскові свічі. Любив старий солдат, як заливало прозоре світло темні кутки малої церкви, як наче оживали похмурі темні постаті на старих іконах. Веселіше ставало безпритульному, темному, весь вік муштрованому солдатові. Тож і сьогодні, як завжди, Раду виконував старий немудру роботу. Запалює Кобяков свічки, а там тим часом увійшов у церкву завжди похмурий Антоній. Глянув на Кобякова та й каже. «Ти дивись, і зовсім наказував, щоб ти не всі свічки в лямпадах запалював», – обурився старий солдат. «Ну як це ви, батюшко, таке кажете? Ну як же ж можна не всі свічки ставити?» Вони ж мирові належать. Усякий їх дає для душі своєї. І як це ви, батюшко, тому іродиаконові таке терпите? Ви ж священники, а він іродиакон. І у вас у всьому волю взяв. Христос і не це терпів Ілля. А ми не хочемо того потерпіти. Нам його осуджати гріх. Він уже на цьому світі проклятий. Ось він недавно про всемилистивішу государиню Лизавету Петровну говорив, що вона ніби чотирьох немовлят породила. Жахнувся Коб'яков. «Ой, це зле дуже, паноче, і треба вам про те донести». «Та добре». Спитаю я про це такого чоловіка, що знається на цьому. «І крім Бога, нікуди не движим. Як він мені присудить?» Так і буде. На цьому і скінчилась розмова. Одійшла служба. Розійшлися всі з церкви, а Кобяков усе думав, що треба щось робити, щоб і самого якось лихо не спіткало. Думав-думав. І нарешті 18 квітня опинився в домі страшного генерала Олександра Івановича Шувалова, начальника над тайною канцелярією. У тайній канцелярії не так, як скрізь по інших установах. Там тяганини не було. Відразу ж допитав Шувалов старого солдата, і зараз же полетіли з тайної канцелярії посланці по Ізосіма».